А я замовив багато смачних речей, горілку і коньяк. Поки все це нам виставляли на стіл улесливі офіціанти, зрозумів, що нам майже немає про що говорити. Моя голова була зайнята купою нових проєктів, які були недоступні для Максового розуміння. А той, швидше за все, вважав мене снобом та недорізаним буржуєм. Ми випили по перший. «А про що твій дисер?» – запитав Макс. А я стисло виклав суть, і з кожним словом розуміючи, що марную час. Класова ненависть так і бурхала з очей мого приятеля. «А що чути про наших?» – вирішив змінити тему і вмить пошкодував про це. Адже почув невтішні речі. Хтось спився, так і не знявши жодного кадру хтось виїхав із країни, дехто перебуває в бюро ритуальних послуг, знімаючи весілля та похорони. Багато хто поринув у політику. Виявилося, що після мого добровільного бажання піти до армії, на курсі мене вважали справжнім героєм, про мене говорили і були впевнені, що я загинув. До речі, якомога невимушеніше мовив я, «А що сталося із нашою кураторкою?» «Не пригадую, як її звали». «А, здається, Єлизавета... Єлизавета Тенецька». «Ну, вона вже давно не Тенецька», – посміхнувся Макс. «Хіба ти не чув?» «Вона...» І Макс назвав відоме прізвище лідера однієї з партій. «Он воно як?» – сказав я, аби не мовчати. Так, так. Він у той час виявилося сидів, а тепер – шишка. І побачивши мою повну необізнаність, Макс зробив довгий політичний екскурс. А ти, здається, мав клопіт із його дружиною, раптом збуджено ляснув себе по коліні Макс. Саме так. Пригадуєш? Ви ж там із нею ще загубилися. Невже не пам'ятаєш? Та щось пам'ятаю, відповів я, але погано. Отже, вона тепер домогосподарка? Ну, ти й темний, обурився приятель. Вона ж нині досить відома постать. Особливо багато про неї говорили за 3-4 роки тому, коли ти у своїх Хацапетівці корів доїв. Вона їздила до Литви під час облоги телецентру. До Білого дому в Москву теж їздила. Класні, до речі, були фільми. Талант не проп'єш. А вона що, пила? Не зрозумів я. Та ні, це такий вислів. Темна ти людина. Ну, дочекалася баб'янка свого зоряного часу. А бабьонка, скажу тобі, була те, що треба. Але ніхто навіть обробити її не встиг. Як тебе до армії забрали, то її потурили з кафедри. Наші дівчата казали, що вона працювала де тільки могла, навіть під'їзди мила. Ось так. Мені стало сумно. Я відвернувся від Макса і утупився в залу. Головним чином тут сиділи мешканці готелю. Іноземці з діаспори, ділки-початківці. Тоді їх ще можна було вирізнити з-поміж інших за яскравими піджаками та золотими ланцюгами на тлустих шиях. І з дівками, що завжди чергували в холі. Іноземці веселилися, вишкіряючи бездоганні порцелянові зуби. Ділки реготали, тицяючи китайськими паличками в рисово-рибні рулетики. Дівки геготіли. Я подумав, що ненавиджу все це, що для любові мені залишилося занадто мало місця. Добре тобі, долинув до мене голос Макса. Можеш ходити до таких шикарних забігайлівок? Як і воно? Намагався уявити Єлизавету Тенецьку нині. Мабуть, солідна дама, відомий режисер, сценарист. Отже, рано чи пізно ми можемо перетнутися